Capitolul 32. Bisericile creștine înainte de criza iconoclastă, secolele 8-9. 252. Roma non pereat. Citez. Sfârșitul antichității, scrie Hugh Trevor Roper, căderea definitivă a marii civilizații mediteraneene a Greciei și Romei constituie una din problemele cele mai importante ale istoriei europene. Nu există un consens privind cauzele, și nici măcar data începutului declinului. Tot ce se poate constata este un proces lent, fatal, aparent irreversibil, care pare să înceapă în Europa Occidentală, în secolul al V-lea. Închei citatul. Printre cauzele decăderii Imperiului și prăbușirii lumii antice, s-a invocat și se mai invocă și acum creștinismul, mai exact promovarea lui la rangul de religie oficială în stat. Nu vom aborda aici această problemă grea și delicată. E de ajuns să amintim că, dacă creștinismul nu încuraja talentul și virtuțile militare, polemica anti-imperială a primilor apologesc creștini și-a pierdut mobilurile după convertirea lui Constantin. În hotărârea lui Constantin de a adopta creștinismul și de a construi o nouă capitală pe termul Bosforului a făcut posibilă păstrarea culturii clasice greco-latine. Nota 1. Cine ar fi putut prevedea ce s-ar fi întâmplat cu lumea și cu creștinismul dacă Imperiul Roman n-ar fi devenit creștin? Sau dacă Constantinopolul nu ar fi păstrat dreptul roman și cultura grecească în epoca barbarilor și a cuceririi musulmane? Redescoperirea dreptului roman în secolul al XII-lea a marcat o dată importantă în resurgența Europei, dar dreptul roman redescoperit era dreptul păstrat în ampla compilație bizantină a lui Justinian. Tot astfel, redescoperirea în secolul al XV-lea a operelor antice grecești a produs renașterea. Închei nota. Dar, desigur, aceste urmări benefice ale creștinării Imperiului le scăpau contemporanilor. În august 410, Alaric, comandantul goților, el însuși creștin, dar adept al ereziei lui Arius, a capturat și a jefuit Roma masacrând o parte a populației. Din punct de vedere militar și politic, evenimentul în pofida gravității sale nu reprezenta o catastrofă, deoarece capitala era la Milan, dar vestea a zguduit imperiul de la un capăt la altul. Așa cum era de prevăzut elita religioasă și mediile culturale și politice ale păgânismului au explicat acest dezastru fără precedent prin abandonarea religiei romane tradiționale și prin adoptarea creștinismului. Tocmai ca să răspundă unei atare acuzații, Augustin, episcopul din Hippo, a redactat între anii 412 și 426 cea mai importantă lucrare a lui, de civitate dei contra paganos. E vorba mai întâi de o critică a păgânismului, altfel spus a mitologiilor și a instituțiilor religioase romane, urmată teoteologia a istoriei care a influențat profund gândirea creștină occidentală. În fapt, Augustin nu se ocupă de istoria universală așa cum era ea înțeleasă în epocă. Dintre imperiile antichității nu citează decât Asiria și Roma, de exemplu, 18 Roman 27-33. În pofida multitudinii subiectelor abordate și a marii sale erudiții, Augustin a obsedat doar de două evenimente care, pentru el, în calitate de creștin, au inaugurat și orientat istoria, păcatul lui Adam și răscumpărarea omului de Hristos. El respinge teoria eternității lumii și a eternei reîntoarceri, dar nu se ote ostenește să le combată. Lumea a fost creată de Dumnezeu și va avea un capăt, deoarece timpul este linear și finit. După căderea originară, singura noutate de seamă a fost întruparea. Adevărul, deopotrivă istoric și salvific, a fost revelat în Biblie, căci destinul poporului evreu arată că istoria are un sens și urmează un țel precis, salvarea oamenilor. Pe scurt, istoria se prezintă ca lupta dintre urmașii spirituale ai lui Adam și cei ai lui Cain. Augustin distinge șase epoci. 1. De la Adam la Potop 2. De la Noe la Avram 3. De la Avram la David 4. De la David până la exil 5. De la exil la Isus Hristos A șasea epocă va ține până la a doua venire a lui Hristos. Nota 2. Dar Augustin s-a să speculeze cu privire la data parusiei pe care compatriuntul său, Lactanțiu, 240-320, o anunțease pentru anul 500. Închei nota. Toate aceste perioade istorice participă la Civitas Terena, ce a început cu crima lui Cain și căreia îi se opune Civitas Dei. Cetatea oamenilor călăuzindu-se de vanitas este temporală și pieritoare și se perpetuează prin naștere naturală. Cetatea divină, eternă și nepieritoare, iluminată de veritas, constituie locul în care se săvușește regenerarea spirituală. În lumea istorică, seculum, adecții precum Abel sunt peregrini în drumul lor spre mântuire. În cele din urmă, misiunea și justificarea Imperiului Roman este de a menține pacea și dreptatea pentru ca Evanghelia să se răspândească peste tot în lume. Nota 3. După Augustin, statele și împărații nu sunt lucrarea diavolului, totuși ele sunt un efect al erorii originare. Închei nota. Augustin nu împărtășește părerea unor autori creștini care legau prosperitatea Imperiului de progresele bisericii. El nu încetează să repete ideea că creștinii nu trebuie decât să aștepte victoria finală a cetății divine împotriva celei terestre. Acest triumf nu se va petrece într-un timp istoric, așa cum credeau chiliaștii și milenariștii. Fă ce înseamnă că, și dacă întreaga lume se convertește la creștinism, pământul și istoria nu vor fi printre aceste transfigurate. Este semnificativ faptul că ultima carte din decivitate dei 22 romani este dedicată învierii trupurilor. În ce privește jefuirea cetății de Alaric, Augustin amintește că Roma a cunoscut dezastre asemănătoare și în trecut. El insistă de asemenea asupra faptului că romanii au robit și exploatat numeroase popoare. În tot cazul, așa cum proclama Augustin într-o faimoasă predică, Roman non pereat si romanii non pereant. Altfel spus, calitatea oamenilor asigură permanența unei instituții și nu invers. Când în 425, cu 5 ani înainte de moarte, Augustin termina de civitate de ei, sacrilegiul lui Ar Alaric era uitat, dar Imperiul de -a fost se apropiat de sfârșitul lui ineluctabil. Lucrarea Sfântului Augustin a fost salutară, mai ales pentru creștini care în următoarele 4 secole vor trebui să asiste la dispariția Imperiului și la barbarizarea Europei Occidentale. De Civitate Dei a retezat din rădăcină solidaritatea dintre biserică și Imperiul Roman muribund, deoarece adevărata vocație a creștinului este mântuirea și unica lui certitudine este triumful final și definitiva al acestei Civitas Dei. Toate dezastrele istorice se deosevesc în ultimă instanță lipsită de semnificație spirituală. În vara anului 429 și primăvara anului 430, vandalii care tocmai trecuțără Gibraltarul, devastaseră Mauritania și Numidia. Ei ocupau încă Hipo când Augustin s-a stins la 28 august 430. Un an după aceea, orașul a fost evacuat și parțial incendiat. Africa romană încetase să mai existe.